Godmorgen og velkommen til onsdagens udgave af Jørgen Investor I dag skal vi høre om topchef i JP Morgan, der mener, at vi skal til at forberede os på 7% i rente. Vi tager også et hurtigt kig på Nvidia, der siden den seneste top er faldet tilbage, og dermed er nu det rette tidspunkt at købe op ifølge Morten Stanley. Så skal vi høre lidt fra vurderingsstyrelsen, der er opmærksom på fejl i vurderingerne af nye huse i dyre områder. Men vi starter med historien om børsdramaet omkring brødrene Hartmann, hvor storaktionærerne i Stadil-familien har købt yderligere op. Du lytter til Jørgen Vester og mit navn er Laura Nørkast Seligman. Endnu et kapitel blev tirsdag tilføjet det børsdrama, der lige nu udspiller sig omkring EBA-producenten Brødrene Hartmann. Her tænkte nemlig en fondspørgsmødedelse ind, der afslører, at storaktionær har købt aktier for 2,3 millioner kroner i brødrene Hartmann. Købet er dateret den 21. september. Dagen efter Tornico foreslog at afnotere Hartmann og købe alle aktionærer ud til en pris på 300 kroner per aktie. Det var en pris, der skabte opsigt, da aktien var i kurs 301 kr. da Tornico annoncerede, at de ønskede at købe selskabet af børsen og dermed vil afnoteringen og opkøbet ske uden den traditionelle budpræmie. Og det har sat sendene i et kåre hos en lang række af selskabets aktionærer. Heriblandt VN Capital Management, der modsætter sig den nyligt bebudede afnotering og det efterfølgende købstilbud. Dermed er der lagt op til en spændende, ekstraordinær generalforsamling den 16. oktober. En ekstraordinær generalforsamling, som Torniko har indkaldt til, hvor der skal stemmes om denne afnotering. Jamie Diamond, topchef i USA's største bank, JP Morgan Chase, hejser nu flaget for renter i USA i niveauet 7%. Han siger i et interview med Economic Times: "Hvis renterne stiger herfra, vil det tilføje flere problemer, ikke kun for banker, men også for ejendomsselskaber og kredit samt private markeder og udviklingsmarkeder." Han peger på, at det var netop renternes stigning, som i vinter og forår udløste en krise i den regionale amerikanske banksektor, fordi bankernes beholdninger af obligationer faldt markant i værdi, hvilket tærede på deres solvens og likviditet. Jamie Diamond ser godt, at den amerikanske centralbankrente kan komme højere op end det nuværende niveau omkring 5,5 procent. Jeg tror absolut, det er muligt, og for to år siden sagde jeg, at 5 var muligt, men jeg siger ikke, at det vil stige. Jeg spørger bare, hvordan man fjerner sig fra mulighederne. Siden sin seneste rekord nået i slutningen af august, er aktien i chipkæmpen Nvidia faldet med mere end 14 procent. Det er dog en god nyhed, mener Morgan Stanley. fordi de investorer, der ikke nåede med på toget i første omgang, er det her en mulighed for at komme ind i en aktie, der vil byde på fortsat fremgang. Investeringsbankens analytiker, Joseph Moore, skriver i en kommentar ifølge Bloomberg News. Regnskaberne vil formentlig fortsat være stærke, og i det omfang investorerne er bekymret for den kortsigtede efterspørgsel, er det en god ting, for det er en negativ tese, som koncernen hurtigt kan modbevise. Han peger på, at der i hans modeller ikke er tegn på, at efterspørgselen på de særligt kraftfulde tips til brug for kunstig intelligens vil aftage, heller ikke på kort sigt. Endnu en, er der ny, endnu en gang er der nyt fra Vurderingsstyrelsen om en fejl i deres forløbige ejendomsvurderinger. Denne gang er det nye huse i dyre boligområder, der kan få relativt høje forløbige ejendomsvurderinger, skriver styrelsen i en pressemeddelelse tirsdag. I tilfælde af meget skæve vurderinger er der mulighed for at få det ændret, oplyser Claus F. Hormann, der er underdirektør i Vurderingsstyrelsen. Vi er i Vurderingsstyrelsen opmærksom på problematikken, med at nye hus i dyre boligområder kan få relativt høje modelberegnede ejendomsvurderinger. Som boligejer er man beskyttet af skatterabatten, også hvis den foreløbige vurdering måtte vise sig at være for høj, skriver styrelsen i pressemeddelelsen. Han henviser også til, at man som boligejer skal, kan kontakte Vurderingsstyrelsen, hvis man oplever at have meget stive vurderinger. Det gælder også i de tilfælde, hvor en boligejer skal sælge sin bolig, inden den endelige vurdering udsendes. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk at du som altid kan følge nyhederne på jorinvestor.dk hele dagen, og lyt med på Miljonærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.